الحمد tumma alhamdulillah Alhamdulillah wa kafa was salatu was salamu ala man la nabiy ba'da Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaum Allah majalla minhum ya rabbal alamin alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah katika wa mtukufu wa Ramadhani itatakuwa pamoja باذن الله katika darasa baada asri mpaka tuikamilishe باذن الله taala na kwa kuwa simu hii sikuweza kuwa nanyi kutoka mwanzo mara tunafanya tafsiri kutoka mwanzo wa Qur'ani nimeona kuchukua baadhi ya nukta muhimu kutoka kitabu cha Mwenyezi Mungu wa taala kumbushane na tuimidane tu waamini wa kweli tunojifunga na kitabu chake subhanahu wa taala na suna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ili kufuzu duniani na akhira ayo alahbab mwezi huu sote tunajua ni mwezi wa qurani mwezi huu umetukuzwa hata kabla kufaridhishwa nguzo ya saumu kwa kuwa ndio mwezi ambao allah subhana ta ka uchagua, ka ukhiyari, wa taala kauchagua kauxiari kuteremsha kitabu chake bali kwa hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi huu wa ramadhani ndio mwezi vitabu vyote vimeperem na kuteremkwa kuteremshwa kwa Qur'ani katika msimu huu mwezi huu wa Ramadhani khashatan fi lailatul qadri kitu mafsuun kitu cha kukatikiwa kwa ushahidi wazi wa kitabu chake subhana wa ta'ala pindi anaposema subhanahu wa ta'ala baada udhubillahi minash shaitani rjimu inna anzalnahu bilailatil qadr hakika sisi mwenyewe tunasema tumekiteremsha katika usiku wa cheo lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr na usajiwaje ama kitu gani keta kudokezea na kukueleza ukweli wa lailatul qadr sikucheo lailatul qadri khairun min alf shahr mwenyezi Msema usiku huu kwa daraja uliopewa mbele ya mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala usiku huu mmoja masaa haya 12 ni bora mbele ya mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuliko alfu shahrin kuliko miezi 101 miezi 1001 subhanallah usiku mmoja tu huu usiku lailatul qadri ama tunataraji na Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi wallahu adam hakuna mtu anaweza kukuambia kwa hakika ni usiku huu fulani anaweza kusema mtu ni usiku katika mwezi wa ramadhani lakini usiku gani Mwenyezi Mungu ajua zaidi lakini yatarajiwa zaidi iko katika nyusiko za witri za mwisho wa mwezi mtukufu wa ramadhani katika hizi siku ambazo tunazo zosasa so hivi wallahu aala watu wana tunaitafuta usiku huu mmoja kumwabudu mwenyezi mngu kwa mkweli kwa mwenyezi mwko kuwa mumin wa kweli katika usiku huu moja ni bora mbele yake subhana taala min alfi shahrin ni bora kuliko miezi el, yani miezi 1000 subhana allah Ukifanya hisabu miezi haya elfu moja, yake ni miaka zaidi ya na tatu. zaidi ya umri wa wengi wanaoishi leo yani usiku huu kwa cheo na daraja iliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ni bora kuliko umri ya watu wengi wanaoishi umri mzima mwanadamu akiishi kumwabudu Mwenyezi Mungu basi usiku huu mkwele Mwenyezi Mungu basi ni bora kuliko umri wangu mzima subhana allah daraja kubwa imepewa usiku kwa dini kwa sababu ni usiku imeteremsha ndani yake alquran katika sura nyingine allah subhana taala anatufunulia sisi katika sura duhan ba'du billahi minash shaitani inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Hakika sisi Mwenyezi Msema tumekiteremsha al-Quran fi lailati mubaraka katika usiku maalum usiku uliobarikiwa usiku uliotukuzwa Usiku gadi huu ni usiku ambao ni wa mwanzo wa kuanza kuteremshwa aya za Quran kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Alipotimia umri wa miaka 40 akiwa katika pango katika hali ya itikafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwake kumtumakwake alayhi alayhisalam na akaanza kumteremshia aya za kwanza katika Qur'anul Karim. Na kutoka usiku ile, Lailatul Qadri ile. Baada hapo Mwenyezi Mungu akawa akiteremsha kitabu chake, aya zake, sura zake, anapopenda Yeye Subhanahu wa kwa misimu na kwa matukio na kuwa kuongoza waja wake Subhanahu wa kwa muda wa miaka 23 tatu ya miaisha ya Mtume sa Allahu Alayhi akifanya dawa katika mji wa Masaka mpaka kafunga hijra akagura Madina akatimamisha serikali ya Kiislamu na hukumu na sheria hizi zilizoteremshwa katika kitabu hichi kwa miaka kumi, mpaka Mwenyezi Mungu akawa ni mwishu na kukamilisha kitabu tatu chake baada ya miaka tatu, lakini kuanza kuteremshwa kwa ke. القرآن الكريم ايات المواظو كمترجم kia mtume sallallahu alayhi wa sallam fi lailatil mubarakah lailatul qadr katika suratul bakara mwezimu sana tadhibitisha hii tena akisema ba'dhu billahi minash shaytanir rajim shahrur ramadhana alladhi unzila fihi alquran mwezi wa ramadhani ndio mwezi ambao unzila fihi alquran ikaterjemshwa ndani yake alquran katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam asema kurani nzima ilikiteremshwa. kutoka mbingu ya saba, kuletwa kwa mbingu ya kwanza karibu na dunia katika mwezi huu wa Ramadhani kisha katika mwezi huu wa Ramadhani zile aya za kwanza katika suratul al Alaq aya za kwanza zikamteremshia akamteremshia Mwenyezi Mkumteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo Qur'an zima ikateremshwa mbingu wa saba, mpaka mbingu ya kwanza. kisha kutoka mbingu wa kwanza, aya za kwanza katika sura ile akaanza kuteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha ikawa ni mfululizo anapopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwa hikma yake lakini kuanza kuuteremshwa bila wasi bila billa, billa shakka yoyote ni katika mwezi wa Ramadhani hatatan fi laylatil mubaraka, fi laylati alqadr usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000 miaka 83 ndugu zangu sote tunajua hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika fadila za lailatul qadri mwenye kusimama usiku ile man kamaa imanan wahtisaban Gufira lahu ma taqaddama min dhanbi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ulimbo mtume wake sallallahu alayhi sallam katika hadithi anasema Mwenye kusimama kisimamo ya usiku ule. Imanan kwa imani na muamini Mwenyezi na kujua utukufu ulioko katika usiku kama ule. Wehtitaban, na kiwa anamtarajia Mwenyezi tu hafani kwa jambo kwa sababu yoyote nyingine. Anamlenga Mwenyezi na hataraji malipo isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala ghufrala lahu ma min dhambi Kusamehewa madhambi yake yote aliyotangulia. Kadri alivyofika katika uwingi na kukithiri mwenye Mungu Subhanahu anakujalia wewe ukijaliwa kusimama kisimamo cha siku ile imanan wa kwa imani na kumtarijia yetu tu Mwenyezi Mungu Subhanahu kusamehe wa kusamehewa kutakasiwa na madhambi yako yote ndio naona waislamu wanakimbilia katika nyosiki hizi za mwisho za Ramadhani nyosiko za kumi za mwisho Hizi nyusiku kumi za mwisho utaona wanafanya bidii katika salatu tarawe na salatu tahajud na kiyamu leil na itikaf na kiraati alquran wa tilawatih wa nyingi utaona watu wanajipinda nazo hata katika kumi la mwisho na hii pio ni suna ya mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijikaza zaidi alikuwa akifanya ichtihadi zaidi kujipinda zaidi taba alikuwa akimwabudu Mwenyezi yote kila siku alikuwa akijipinda kukithirisha katika ibada ya Mungu Subhanahu wa taala katika mwezi wa Ramadhani hasa katika hizi siku 10 za mwisho akilenga kuwahi Lailatul Qadr ndugu zangu mimi hapa hamu yangu katika idarasa ya kwanza katika mwezi huu wa Ramadhani ni kuhimizana swala la kutarimu Qur'an utukufu wake kwa sababu kitabu hichi si cha kwanza ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremshia waja wake ni kitabu cha mwisho si cha kwanza na Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam si wa mwanzo bali ni wa mwisho kutumilizwa kwa bani Adam Bona wale wengine wakapotea njia il hali walikuwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Kwani hawakuwa na kitabu vya Mwenyezi Walikuwa na vitabu vya Mwenyezi Mungu je, hawakuwa na al wa rusul Hawakuwa na mitume kuwaongoza kabani walikuwa na mitume na na na, na mitume kuwaongoza vipi walipotea njia kwa nini tunauliza swali hili kwa sababu tume na sisi ya kwamba wale walipopotea njia japo walikuwa na kitabu cha Mwenyezi na walikuwa na mtume wa Mwenyezi Mungu yakini kuwaongoza japo hivyo walipotea njia na sisi ikiye, isije na kwetu sisi Tupo potencia Bali nikati ka uaminiko masahaba radhiallahu alayhi ya kwamba walifukishia ujumbe wa Uislamu ulipowateremkia ulipomtemkia mtume صلى الله عليه wameihifadhi wa wa na kutueletea sisi ndio ijma'u sahaba ni hoja inakatkata matauri masahaba kijumuika jua Samo fulani huwa ni hoja kukatikiwa kwamba hiyo ni wahi wa miskia, kutoka Mwenyezi Mungu kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika uaminifu wao kateremka aya Mwenyezi Mungu Subhanahu aliwatahadharisha kwamba wasiwe kama wale waliotangulia kwamba japo kuwa wana kitabu cha Mwenyezi na mtume kuongoza kwamba wasije wakapotea njia wasije mioyo zao zikawa ngumu wakadharau na kupuza yale walioteremshiwa نا ما شاء الله عبدالواحد عليهما اجمعين وكيف هذه ايه هي نا وكاتكشia sisi iwe ni ukumbusho kwao na kwetu sisi ila yaumil qiyama katika suratul hadid aya ya 16 allah subhanahu wa ta'ala tsema alam yaani lil ladina amanu an taksha qulubuhum من dhikri allah wa ma nazzala minal haqq wa Fatala talal alayhim Fakasat kulubuhum Wakathirun minhum ikawa hii ni tahdari kwa wao na kwetu kwa sisi kwamba tusiseme sisi tuamini Qurani tuipenda Qurani kuisoma na kuhifadhi tuapenda kilawa yake twasimama kisimamo chake lakini lengo la Qurani tunadharau ili e Qur'an badala kutunga mkono kuwa ni shahidi kututetea siku ya kiyama itugeukie iwe ni shahidi vivid yet kwa sababu ni shahidun lak au shahidun alayk Qur'ani siku ya kiyama ni shahidi ya kukut, ambao itakutetea e Mola huu ni mmoja wako mkweli aliniamini Hakanifuata kwa hivyo mwingize peponi shahidi kukutetea Allah majalna ibnum ya rabu la amin au kinyume na hiyo. kusema huyu kadaya amekuamini ewe Mola huyu amedaya amekuamini lakini alikuwa kipuza sheria zako ahkamu zako hakuna hamu nazo alikuwa anakwenda kinyume akijua Asema mimi kitabu cha Mungu na sheria za Mungu lakini anaishi dunia yake kana kwamba hakuna Mungu na hakuna sheria za Mungu basi ewe Mola mwangamize motoni waliadhibilahi mindali kwa kuwa Qur'ani au vitabu vilivotangulia wale walio na vitabu wakawa sasa hawavitukuzi hawa ipasavyo na kuvifwasha na kujifunga navyo ipat, ipasavyo ndugu zangu muumini zimwaliwa tahadhariisha masahaba Ibn mas'ud radhi anhu katika hadithi imepokea athari imepokea kwake anasema haikupita muda mrefu kutoka kuanza kutarjemsha Qur'ani mpaka aya hii ikateremshwa kututahadharisha kutu makosa kwa sababu dhahirul aya inakusanya hata wale wanaiamini Qur'ani kuna baadhi ya tafsiri wanasemwa la hii ni hasa kwa wanafik. lakini kwa hali yote ile utaona maana yake ni kwamba wale wanaosema wanaiamini Qur'an wasipitwe budha na kuchanganyikiwa na kuwa ni watu ambao nyoyo zao zinageuka, zinakuwa ni ngumu, kwa hivyo wanadharau na kuipuza Qur'ani na ambayo mwisho watakuwa kama wale walikuwa byangine, na vitabu vingine, wakadharau na kuipuza na ikawa mwisho ni wafotofu na akawa ni mafatiki wa kutumbukizwa motoni. Mwenyezi Mungu "Alam ya'ni amanu an taksha' qulubuhum li dhikri bado haijafika wakati. Haujakuwa wakati umefika kwamba Liladhina amanu kwa wale ambao wameamini an taksha qulubuhum lidhikrillah wa li zao, zidhalilike na kuogopa yani kwa kumkumbuka mwenyezi Mungu basi waogope an taksha qulubuhum lidhikrillah zidhalilike zao, na wao katika hali daima ya kukumbuka kwamba wao watasimama mbele ya Mola wao siku ya kiaba unijawauliza alam yaani lilladhi naamalu hii haijafikia muda hii aslan wajibu wa mtu kwamba Qurani inakuwa lazima inentertaine im, imtie wasiwasi imchangamshe iwe ni kitu ambacho daima iko akilini mwake kwamba mimi naamini kitabu cha Mungu kimekuja na sheria lazima nitifuate Mwenye asema uzito wa kitabu hichi la kama kingeliteremsha juu ya mlima mlima ukanipasuka lau uanzalna hadha alquran ala jabali la raituhu khashian mutasanni ya min khashyati llah leo sema mwanadamu ni nini kiumbe kidogo kifupi hakina uzito wote fananisha mwenye msema na mlima pigapigia mfano lau kama mwenye asema la kama lau anzalna da hadha alquran qurani law kama ningelitamsha ala jabalin juu ya mlima subhanallah jabali ama mlima kilimanjaro mlima mrefu zaidi afrika mwelima akwambia law kama qurani hii ingelitamshwa juu ya mlima kilimanjaro la raita khashyan ungaliona mlima umedhalilika mutasaddiyan in mlima ungelipasuka min khashyati allah wa kumwogopa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala uzito wa Mimi na wewe leo tosema atoiamini Qur'an je tunadhalilika na kunyenyekea Qur'an na kujua kwamba hichi hakika kwa yakini ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni hoja juu yetu tushikishikamana nacho naam bila shaka tutaongoka na kufuzu duniani na akhera lakini tukidharau na kufuza kitabu hichi dakwenda na kinyume nacho bila shaka tutadhalilika na kuangamia duniani na akhera ji tuazingatia hayo au ni watu mwenyezi Msema asema je haijafika wakati kwetu sisi kwamba tue kwamba nyoyo zetu antaksha kulubum li dhikri la, nyoyo zao zizalilike ziwe na wasiwasi kwa kumkumbuka mwenyezi Mungu na kuhisi uzito wa kitabu kilecho chamsha wa manazzala minal hak, na kuwa na katika hali ya hofu na wasiwasi wa yale ambao yambayo teremkia minal haki, haq, haq katika Qur'ani jamani Qur'ani imeteremka katika mwezi huu katika usiku katika moja katika nyusiku hizo ndio tunazotaraji wallahu alam, ye ndugu zangu kitabu hichi hakitutii sisi wasiwasi hatubhofu mwenyezi mungu kwa kumkumbuka katika kitabu hichi wa nazala minal haq na yale ambayo umetemsha ndani yake katika hak jamani hatujakuwa katika hali ya kwamba tuwajibisabu kwa sababu tutapenda kuhisabiwa kama hujihisabu mwenyewe na kujinyosha na kujiweka sawasawa sawa, sawa ipasadvyo huna wasiwasi kwamba utakutana na Mwenyezi Mungu wataala wa ta'ala katika hali faili yako daftari yako haijakuwa nzuri wala yakunu kalladhina utul kitaba bil qablihim wala wasiwe hawa wa ummin lil amanu wale la wanaosema wanaiamini qurani eh? wasiwe kalladhina utul kitaba min qablihim Wasiwe kama wali walipewa vitabu kabla yao. Yamani sisi wa kwanza mayahudi na Manasara. Waniit vitabu vya Mwenyezi Mungu wako wapi leo? Ushoona wanaahudi na Manasara wakijipinda kukielewa kitabu cha Mungu na kukifuata au ni watu ambao wamekidharau vitabu vyao wanavitenga na maisha yao. Wana hii itikadi wanaita hatari itikadi ya kikafiri secularizing ilmania kwa kiswahili tunasema. Yani kitabu wanaweza kusema wanakiamini lakini si muhimu si lazima kiwaongoze na wajifunge na sharia za vitabu vyao katika maisha yao Kapotea hadi wanadai, wanadai wanamini vitabu vya Mungu lakini sharia za Mungu si muhimu katika maisha basi maradhi haya ni maradhi khatari khatiron jamani baka zimeathiri baadhi wa wa ya waislamu waislamu watakuambia baadhi yao alyadbi la ilthalik na binaamini kitabu cha Mungu lakini si lazima nikifuate katika baisha yangu wala haula wala kuwata, illa billah wala yakudu utu lkitaba utulkitaba bilqabil wala wasifanamishe na wao kama wale waliopewa vitabu kabla yao fatala alayhual amad hawa walioandishwa vitabu mwanzo mwanzo walikuwa na ghira na vitabu vile na waka na hamu na kuvielewa na kuvifuata akana pupa na vitabu vyao lakini fatala alaihimul amad wakati na muda ukapita wakawa ni watu wa kusahau na vugururika na dunia vitabu wanavo lakini sasa dunia imewafitini na wanakimbilia dunia ayuha ahbab tuseme ukweli katika sisi hakuna miongoni hao wallad billahi min dalik fatala alaihimul amad watu ambao muda umekuwa mrefu tumeamini tumeamini Mchanguo yote mimi na mimi naamini kitabu hichi lakini utamwona mtu mwendo wake sera yake mfumo wake wa maisha haulingani na kitabu ambao yeye anasema anakiamini lakini hana hamu na swada hilo hana pupa utamwona mtu Masala ya masomo taamsho mapema saa mbili alfajiri ili awahi school bus ende shule kusoma itapita yani mchana mzima atasoma kutoka mapema asubuhi mpaka jioni atarudi nyumbani la Magharibi baada ya magharibi miaka kumi, 10 mbili anafanya masomo kama hayo kisha anakwenda university anajipita hivyo hivyo hatosheki na first degree anataka masters hatosheki ataka uh, kuwa doktor eh post uh, uh, PhD asisi asisi tosheki nayo atakapost doc doktor la uh, A certificate. Yaani miaka mingi utamwona mtu ajipinda usiku na mchana na habu na kitabu na vitabu. Na musinielewe makosa ndugu yangu. Usoma ni kitu muhimu. Naam. Wallahi tena. Nakubali, na si mimi kukubali. Bi ni Lakini masomo yote lazima uyasome kwa misingi gani? Ya Kiislamu. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Hizi aya za kwanza zilizoteremshwa fi lailatil mubarakah ni lilele ya qadr soma mwenye muamrishamtum sallam ikra bismi rabbikallazi khala soma lakini soma kwa jina ya yule muumba wako aliye kuumba unasoma kwa imani ya mwenyezi Mungu unasoma yale ambayo inakufaa katika dunia yako ili unaposimama mbele mwenye ya mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ufaulu kwa hivyo masomo yale ni masomo ndani ya mipaka ya imani ya Kiislamu na masomo yale ya kidunia hayawezi katu daima hayawezi kuwa muhimu zaidi kuliko masomo ya dini yako ulumu dunya yanaoruhusiwa na kuimizwa hayawezi katu kuwa muhimu kuliko ulumu dini kuliko elimu ya dini yako lakini dini kujipinda kusoma dini yake ndiyo ngumu apelekwa na ufito labda alipokuwa mdogo mtoto baada hapo basi achaponyoka mwalimu staz ampa tena lakini elimu ya kujunia tuaikimbilia twaipapia pia ni kwamba kwa elimu hii yote tutaiwacha wapi hapa hapa wewe na uwakili wako na matibabu yako na masomo yote uliyowacha uliyofanya si yote utayawacha hapa hapa lakini utafufuliwa na utasimama mbele ya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu kisha unaposimama ndugu yangu unadhania kwamba utaonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu digrii yako ile utasema ewe Mwenyezi niingize peponi kwa sababu ya degree niliyochukua duniani eh hasha wakalla inabidi usimame mbele ya Mwenyezi Mungu na imani safi na amali njema ndio hizo ndiyo arasilimali zako hukutetea mbele ya Mwenyezi siku ya kiaba ila man'ata Allah bi qalbin salim mwenye kusalimika ni yule ambaye anakutana mwenye zimbu nyoyo sawa moyo swafi imani imetulia kwa uislamu na amali zinazolingana na hayo hutofaulu kwa sababu ya digrii ulionayo na naambia tena msinichukulie kimakosa kosa lakini natoa mfano tu angalia dunia inavyotuvutia na kutufitini na pia na anakuifanyia bibi mtu anakwenda kazini anarauka mapema kutafuta maisha yake anatoka mapema hajamona mtoto wake atatoka atakwenda kazini pambana na bala bala za kazi amalize kazi kiasi cha kurudi nyumbani na mitihani ya traffic na nini anaweza kufika nyumbani asimu, asimone tena mtoto wake afuta maisha tu tafuta maisha tu tafsadudia na kwa mbio dunia hii na sote tunajua tutaiwacha hapa na kila siku tuazika na tukumbushana kila mara ahisi tudanganye, tutangedhi tudanganye. Fatwalalayhimul amad. Fakasat qulubuhum nizwatema. Muda ukawapita wale watu walio tutangulia sisi, fatwalalayhimul amad, kwa kupita muda wakawa ni wenye kusahau usahau na kudharau na kudharau na kupuuza yale walioteremkia. Fakasat qulubuhum mpaka mioyo yao yakawa ni migumu waliadbillah. Migumu. Unajua mayahudi ambao walikuwa yathrib mji ambao ulikuwa na jina ule kabla ya mtume Mtakabura ukaitwa Madina tun mji wa Yasrib ni mji pekee katika bara Arabu ulikuwa na mjumuiko wa kabila za Yahudi hawa mayahudi ahlu lkitab kabla mtume Mtakabura kuteremshiwa Qurani walikuwa wakitaja kutoka vitabu vyao eh, al-Injil na wa wakiwaambia wale Washirikina na wa warabu atakuja miongoni mwenu yinyi mtume na atakuja atapambana na uchafu na ukafiri na atawazi, ata, ata, ata, atangamiza ushirikina na upotevu wenu walikuwa kwa sisi ni ahlul kitabu tuna kitabu cha Mungu wakidharau wale washirikina hawawalingani kitabu kile Aa, lakini wakiwatisha nacho anasema atakuja miongoni mwenu mtume Wenye sifa kadha wa kadha wa kadha miongoni mwenu Ambao atakuja na haki na atafaulu na taghlibu atapigwa vita na atapingwa, lakini mwishowe ata, atashinda na atangamiza ushirikina na washirikina basi waliko kuarabu wanawasiasi na maneno haya hawa mayahudi, ambao walikuwa wakiwatisha hawa waarabu washirikina alipokuja na mtume yule yule waliomtsifu nani kamwamini nani kamkufuru fataala alaihimul amad faqasat yali yali wakiwatisha nao Waarabu walikataa kuyafuata. Wakawa na istikbari na jeuri, vipi sisi tukakuwa sawa na hawa eh? ambao si miongoni ya mayahudi. Hatuwezi kuwa sawa. Kwa hivyo hatuwezi kupata mtume huyu. Wakamfuata mtume sasa wajaribu kumfitinia wakimwambia, "Tutakufuta ukisema kwamba sisi ni bora kuliko wengine." <laughs> wala haula wala quwata bila. billah. Fatwa alaiku al-amada. kulubuhum wa kathirun minhum fasiqun mpoisemba imemuda ukapita wakachanganyikiwa wakapotea mioyo yao yakawa migumu si laini na hayana wasiwasi yakawa migumu hawagopi tena zile vitisho vya siku ya kiyama aiza mujumbe haziwagusi Wakathirun kaseerun minhum fasiqun mu'izima sama'ana wa yaghibu bi ghibal wa watu wa kuchupa mipaka kupindukia katika kumuasi muizimgu na kwa sababu ya hayo ni watu motooni wa adhabillah watu wa motooni ilhali wana vitabu vya Mungu ayuha alahbab na sisi hali zetu je tuko katika karna ya 15 hijiria sio mwaka 1440 hijiria baada hijira ya mtume swalla allah alayhi wasallam kwenda mabila muda umepita si sikidogo ndugu zangu kitabu hichi kiko na asisi katika dunia hii zaidi ya karne sasa na tano kizazi baada kizazi baada kizazi jumla yetu tulio hapa malhamdullahi tumezaliwa katika kizazi cha waislamu lakini ndugu ya ndugu zangu ye huislamu na Qur'ani ambao tunasema twaitukuza na tuwafanye bidii kutafuta fadhila yako katika Lailatul Qadr Lailatul Mubarak. Yamani inatufunga in, ina kweli sisi katika maisha yetu. Ye, mioyo yetu yamekuwa ye ni yenye hofu kwa Mwenyezi Mungu. An taksha qulubum li dhikri Allah. kweli mioyo yetu yana hofu na waswasi tukimkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waman nazala min al na ile haki ambayo imeteremshwa na kitabu hichi ama na sisi tumekuwa kama wale ambao wametangulia katika umamun min kablina ambao pia walikuwa na vitabu lakini fatala alaihim al amad wa muda ukapita ukawa ni mwingi basi mioyo yao yakawa migumu hayaelewi chochote tena yanahamu yanadharau na kupuza wa kathirun minhum fasikun, na wengi wao wakawa ni ndugu zangu aya kama hii tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa katu isituguse sisi iwe ni ukumbusho tu na tahadhari tu lakini siwe ni sifa yetu tusiwe ni wale ambao tunasema tunaiamini Qur'an lakini baada kuamini tunasema tunaamini maisha yetu ni kinyume na Qur'an ndugu zangu kesi yetu ni kurudisha ukweli wa Qur'an katika maisha yetu si tu katika kuisoma, na kuhifadhi na kuvutiwa na kila yake lakini kazi ya Qur'ani ifanyike katika maisha yetu Mwenyezi Mungu alitemsha al-Qur'an Shahru Ramadhan aladhi unzila fihi al-Qur'an katika mwezi Ramadhan Ramadhana Qur'an kudallidna uongofu kwa watu je ina sisi wabayyinatin minal huda na mekuja na hoja zilizo kuthibitisha uongofu huu tukijaliwa kesho tusaidia katika ijazul Qur'an kuonyesha ukweli na hakika kwamba hichi kitabu mpaka wa leo inasimama wazi kwa yakini ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. minal huda wal furkan. Na kitabu hichi ni al kipambanuo kitambanuo. Je, Qur'an ni kipambanuo chetu? Kweli. Qur'an inapasua njia, kiacha kwamba tjio upande huu ni halal. Kwa hivyo tuko upande huu na upande ule ni haramu tunajiepusha nao. Na, tuna na? na upande huu ni uongofu, huda. Na upande huu ni dalal, upotofu. Je, tuko upande wa sawa? ama tumekuwa ni watu ambao muda mmoja mrefu na mioyo yamekuwa migumu kwa hivyo tunadhaara na kupuza na badala Qur'an kuifanya kazi na kuhukumu nayo na kujitukuza nayo na kumhofu Mwenyezi kwa yale ametarimsha katika kuanza kutarimsha katika mwezi huu na kuendelea mpaka ikakamilika tujifunge naye na tuifuate na tumhofu Mwenyezi Mungu subhanahu na tuwe na wasiwasi na ile haki ambayo imetarimka kwa sababu tunaielewa jema na kuifanya kazi na kujifunga nayo tuwe namna hiyo ama, tu, ama tuwaigize wale ambao wamekuwa kabla yetu na hiyo ilikuwa ni tahadhari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tusije tu, tuwe kama wale wengine tuwaigize na tupotee kama walipopotea wao paka wakiingia katika shimo la burukenge dadakhaltumuhu na nyinyi pia mwingie waliadhibilahi ta'ala Inshallah kwa hapa kwa leo tukijaliwa watu tutaendelea na daftari hizi kila baada ya katika mwezi huu wa Ramadhani muujiza kutujalia uhai na uwezo wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam inshallah tabatu mtu yote labda naswali na kuuliza